Anzitutto dobbiamo dire che il nord del Rojava, cioè il cantone di Kobane, è sotto pressione ed esiste un blocco perché ci sono una guerra e una ribellione che continuano tuttora. Una guerra scatenata da altri paesi e si può dire che ogni volta che scoppia una guerra il sistema moderno di capitalismo comincia a vivere sulle spalle di questa guerra per mantenere i popoli in conflitto, per finanziarsi. Quindi il nord del Rojava adesso si sta ribellando insieme al suo popolo e sta combattendo una guerra con bambini, donne, anziani e uomini che invece di disinteressarsi del conflitto vogliono determinare il proprio destino. Noi vogliamo che i curdi nei cantoni siano liberi di camminare da soli, creando un proprio sistema e vivano la propria libertà. La guerra che viene portata in questi paesi ha ridotto in pezzi il Kurdistan e fatto sì che i curdi vivano come rifugiati nel loro proprio paese, non smettendo mai di lottare. Donne, bambini anziani vivono nelle loro case e nella loro terra, ma con l'accusa di essere sempre ospiti e rifugiati. È una dinamica psicologica ben nota, come si dice. Sei tu, ma non sei a casa tua. La storia dei curdi è questa: ora a nord, a Kobane, è in atto una guerra per la sopravvivenza. I kurdi vogliono creare un proprio sistema e vivere liberi con la loro identità. Attualmente nel Rojava sono stati nominati tre autogoverni locali, democratici e indipendenti, il cantone di Shizire, quello di Efrin e quello di Kobane. Si tratta di un sistema confederale dove non sono presenti solo i kurdi, bensì tutti i colori e le confessioni, Kurdi, Armeni, Syriaci, Arabi, kasar, yekurda. Ku tenena kurte ku, rank, u har bawari khodje de jhefate de dikren. Arab ji jhefate de Armeni ji, Suryani ji, Kurdi w yani hamī kele te bekun Tutti quelli che si trovano in questo contesto lottano per creare un sistema democratico e per avere tutti una propria identità ed esprimere la propria cultura. Stiamo combattendo per questo. Come è noto, l'ISIS combatte contro questa rivolta e non vuole che venga creato questo sistema. Da tutte le parti ci sono pressioni contro il nostro autogoverno e il sistema dei cantoni democratici. Turchia, Iran, paesi del nord, del sud, Siria ed Europa, non vogliono che i kurdi siano liberi e padroni del proprio destino, perché ci vogliono al loro servizio. Per questo siamo in una guerra molto dura, come è stata definita questa lotta. Una guerra che vede le donne in prima linea, come nelle YPG. Le donne vogliono crearsi una libera esistenza Perciò portiamo avanti questa guerra, una guerra di difesa. e <totipo> È stato creato un campo come il Nevroz in cui sono stati accolti i curdi e zidi fuggiti da Shengal a causa delle persecuzioni e delle stragi sofferte. Al momento circa 3.000 donne e ragazze risultano scomparse per mano dell'ISIS. Alcune vengono vendute nei mercati della prostituzione, altre convertite, altre infine costrette con violenza a sposarsi. Ci sono migliaia di donne in questa situazione e non si sa il loro destino. Questo è un dolore troppo forte, il prezzo di ogni guerra viene pagato dalle donne e quelle che soffrono maggiormente sono le donne e le bambine e i bambini. I danni maggiori li subiscono le donne, perciò abbiamo aperto un corridoio per la libertà e per questo abbiamo anche avuto dei martiri. Se non fosse stato per le EPG, EPG e EPG, le unità di difesa del popolo e le unità di difesa delle donne, Sarebbero morte circa 6.000 persone, non si sarebbe salvato nessuno, avrebbero sterminato il popolo di Quindi, con questo corridoio, il nostro popolo è stato salvato e liberato. quindi, con questo corridoio, il nostro popolo è stato salvato e liberato. Buję korydory, Ewin Sun, Mle Teman, hata Hatach Laskiren, Hatach Rasgarkin, Urvedre Natben Himaya, Kantona ja Demokratik Tej. Adesso sono sotto il controllo del cantone del Cisile e vengono difesi in ogni maniera. Ci sono altri che le aiutano come l'ONU, ma questo aiuto viene dato solo al 15%, non è un aiuto come si deve. Solo questo mese hanno fornito assistenza in termini di cibo e altri aiuti umanitari. Noi come Campo Nevroz sosteniamo il 40-50% degli aiuti. Poiché l'ONU ha fornito aiuti solo questo mese, <totipositive> ma l'apporto è troppo esiguo, è inverno, siamo in difficoltà. Per questo abbiamo chiesto aiuto all'ONU per le donne e i bambini. Abbiamo chiesto stufe e gas. A tutt'oggi non ci hanno dato ancora risposta. u <totipositive> alkaria. או אסטה קום, مثلاً, پر مظن دکن کو دادیار کرند. او واقع پراد براد و خود دکن و سانینه و سانینه کسی نکله و سانینه. نه ام ام کد نزمستانی دم. زمستان ته ما طلب W و Adesso vogliamo creare un sistema, un sistema democratico per salvarli. Abbiamo installato una grande tenda, la tenda delle donne, Malagina, dove vivono una parte delle donne e dei bambini. Qui viene data un'istruzione, vogliamo essere utili sia per la loro educazione sia per i loro problemi. Vogliamo che imparino la lingua kurda e vogliamo creare il nostro sistema per il futuro. Desideriamo fondare associazioni culturali e abbiamo cominciato i lavori. Nel campo c'è un'associazione responsabile dell'aspetto culturale che ha insegnanti che insegnano la lingua kurda. Insegnano a scrivere e a leggere alle bambine e ai bambini, insieme ad altre attività, anche perché le bambine e i bambini devono continuare con la loro scuola. Abbiamo a loro quanto ci possono aiutare, ma ancora non ci hanno risposto. Noi abbiamo fatto tutto da soli, solo nel cantone del Cizire, le nostre attività come scrivere e leggere e le attività culturali sono state garantite da 27 insegnanti di Eiva Sor, Rotonda Rossa, che insegnano ai bambini e alle bambine. Gli aiuti per il Rojava continuano cibo e vestiti e noi siamo responsabili di questo. A Shengala la situazione è pesante, tutti sono in montagna e le YPG e le YPG li difendono, abbiamo cercato di farli uscire tutti ma non ce l'abbiamo fatta, la voglia di aiutare esiste ma ci sono 10.000 o 15.000 persone in Sidella. se ne abbiamo la possibilità vorremmo salvare tutti i bambini e le bambine e le donne. we ken czesiana sadie zenzen de pa mo laba ochabin zerun jan tasuken jin jiana he he jin jiana zadie jin jiana zadie he he jin jiana zadie La ciman pirozę. Gingiana za die. Gingiana za die.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 u O My No i w Niemczech, w Quando siamo scappati dal villaggio ci hanno chiesto dove era il ragazzino. Siamo tornati a prenderlo. Abbiamo camminato per quattro giorni e quattro notti per arrivare in montagna. Quattro giorni e quattro notti eravamo sotto il fuoco degli spari. Abbiamo perso due bambini. Eravamo vicino a fiume, ho detto ai miei figli di nascondermi sotto i sassi e di salvarsi, ma i miei figli si sono attaccati al mio braccio dicendomi che non mi avrebbero mai lasciato. stavo male. E non ne potevo più di camminare. Mi era uscita la carne sotto ai miei piedi e io continuavo a dire ai miei figli di lasciarmi sotto i sassi. Loro dovevano scappare e salvarsi e loro mi hanno detto: mamma, non ti lasceremo. E dopo quattro giorni e quattro notti siamo arrivati in montagna. Non mangiavamo, non bevevamo, c'era l'acqua ma non potevamo bere, pane ma non potevamo mangiare. Siamo rimasti in montagna per quattro giorni e quattro notti. Non avevamo nulla, ero molto malata. I miei figli hanno detto che dovevamo sopravvivere a tutti i costi. Comunque sono scesa in città a cercare delle persone per avere del vestito, del cibo e altri bisogni. Così per tre giorni siamo andati avanti. Abbiamo deciso di non rimanere in montagna e quindi siamo arrivati su una collina. Credo che ci siamo rimasti per sei giorni, sia per i miei piedi, sia per la mia nuora che era in città. Abbiamo detto che dovevamo andare in città. La ragazza ci ha detto che se volevamo ci poteva portare in Siria. Abbiamo accettato. Durante il viaggio mancava poco che morivamo tutti quanti. Non respiravamo più la ragazzina che stava con noi stava molto male, non respirava più e abbiamo buttato l'acqua in faccia per riprendersi, infatti si è ripresa un po'. E poi siamo arrivati qui, siamo bene, siamo stati accolti bene, Eravamo in macchina quando abbiamo sentito i colpi dell'ISIS, ma ci siamo salvati. Mamma mia nuora con i suoi quattro figli non erano con noi e sono stati portati via dall'ISIS. Lei e quattro dei suoi figli, quindi in totale cinque persone. Suo marito sta qui con noi, della sua famiglia si è salvato solo lui. Gli altri sono stati tutti portati via. Io non sto bene di salute. Ho il diabete, da 16 anni che ho questa malattia, quando soffro la mia situazione peggiora, anche se prendo le medicine peggiora e mi viene mal di testa e mal di stomaco. Se una persona sta bene e in salute, bene, ma se ha problemi allora la situazione peggiora. La situazione non va bene, siamo in un inverno freddo, non abbiamo le stufe, io ho dei problemi di salute, mio marito ha dei problemi, non abbiamo le stufe e nemmeno le coperte, allora la nostra situazione peggiora, fa freddo e siamo in difficoltà. Quando l'ISIS stava arrivando volevamo scappare e ci siamo anche preparati, ma non ce l'abbiamo fatta. Poi ci hanno detto che l'Isis era entrato nei nostri villaggi e allora siamo scappati. Dopo che siamo scappati hanno preso via le nostre due macchine che erano rimaste nel giardino di casa da due mesi. Le hanno portate via e poi hanno portato via anche i nostri soldi e i gioielli. Mi è rimasto solo questo anello che mi aveva regalato mio padre quando ero una ragazzina. Mio padre ve l'aveva comprato per mille dinari, tutto è rimasto lì, case, gioielli, soldi, macchine, animali, tutto è rimasto lì, abbiamo lasciato tutto e siamo scappati, noi volevamo solo che i nostri uomini si salvassero e basta, anche perché le altre cose vanno e vengono. تفكريهو هتان غير قديه زروغنا نسما مزال قاص الليل انا واش نزاوي نجيبو هتانها هبط ليام هذ هاديه او زير او فرا السيارة ود ما ما هي ما ما ما مساق مال بس هما زلمة ما يديشنا يخسر بنا أم قلة كم تبي من Somebody could let me say you learn, Zdjęcia i montaż Kudistani Kudistan bahcze guland Dedi gulan, Kudistani Kudistan bahcze guland Dedi dilen I Ruma evim disan Bari guland Dedi dilen I Ruma evim disan Bari guland Wszędzie, gdzie on na mojej ręce na jego ręce. Ktoś nie, ktoś nie, nie,